Qika records, ku jëmë, ku shë, jëmë studio A-klasë, garajë, jëmë krejtë senet që më vynë me pasë, edhe dostin kompjuter ullë për balë, gjomin mes nuk po na donë se nuk ka kabinë, jena pangë distansë, mikrofoni po na lidhë, a ilë shëmbita të njanisi me repitë, E kjo intro pa bit E thot se në fund keni me kondjim Gati me plas Repin e konkuzhin e nma gjëntem I lëpini gjishtat Aha, nuk ju shoj sofrë nja avve Që i boj kjertë Mos me ju mar as erë se ko më njën shumat begatshme A ju kujto të acidi A ju su pa e famshme Dhe ka plët specialitetet treja Pshel një syt një e një erën Këtu vjen rep era Shkelle shko Shkelle shkova Shkelle shko, shkelle shkova Prishtin 038 Vera 2020 Qika